Harmadik fejezet Wolf dühösen és elkeseredetten ült a háza előtt, és nézte, hogyan robog el az tiszt. Emlékezett rá, milyen volt a ház, amikor ő még gyerek volt. Hangos volt a beszédtől, a nevetéstől, az élettől. A nagy faragott kapu mellett mindig ott ült egy őr a földön, egy fekete bőrű déli óriás, aki érzéketlen volt a hőséggel szemben. Reggelenként egy majdnem vak és nagyon öreg szentember ember szokott elkántálni az udvaron egy fejezetet a korámból. A ház három oldalán, az árkádok hűvösében alacsony díványokon üldögéltek a család férfi tagjai, szívták a nágyzselyüket, és a fiú cselédek hosszú nyakú kancsókban kávét szolgáltak föl nekik. Egy másik fekete őr a háremajtajában állt, amely mögött a nők unatkoztak és híztak. A nappalok hosszúak voltak és melegek. A család gazdag volt, és a gyerekek elkényeztetettek. A sportnadrágos motorbiciklis angol tiszt, akinek arrogáns arcát és kíváncsi tekintetét eltakarta az egyensapka ellenzőjének az árnyéka, betört a házába, és meggyalázta Wolf gyermekkorát. Wolf azt kívánta, hogy bárcsak láthatta volna a tiszta arcát, mert szerette volna egy szép napon megölni. Egész hosszú utazása alatt erre a házra gondolt. Berlinben, Tripoliban és El Agilában épp úgy, mint a sivatagba való kínos és kimerítő utazás alatt, és az Eszjátból való riadt menekülés hietségében ez a villa jelentette számára a biztos kikötőt. A helyet, ahol megpihenhet, megtisztálkodhat és meggyógyulhat az utazás végén. Már őrült, hogyan fekszik majd a kádban, hogyan szülcsöli a kávét az udvaron, és hogyan viszi a nőket a hatalmas ágyba. És most el kell mennie innen és többé közelébe se jöhet a háznak. Egész reggel a ház előtt tartózkodott. Hol felalá sétált az utcán, hol meg csak üldögélt az olajfák alatt, arra az esetre, ha Newman százados esetleg emlékezne a címre, és ide küldene valakit, hogy átmutassa a házat. Előzőleg vásárolta szukban egy galabiát, mert tudta, hogy ha valaki idejön, nem egy arabot fog keresni, hanem egy európait. Baklövés volt, hogy a valódi papírokat mutatta meg. Ezt utólag már látta. A baj az volt, hogy nem bízott az Abver hamisítványaiban. Amikor találkozott vagy együtt dolgozott más kémekkel, gyakran hallott valóságos rémtörténeteket a német felderítés által készített topmányokban előforduló szörnyű és könnyen észrevehető hibákról. Rossz volt a nyomásuk, nem megfelelő minőségű volt a papírjuk, és még a legegyszerűbb angol szavakat is hibásan írták. A kémiskolán, ahova azért küldték, hogy megtanulja a rejtjeles rádióadást, azt beszélték, hogy Angliában minden rendőr könyv nélkül tudja egész élelmi számát, amelynek a tulajdonosa német kém. Wolf mérlegelte a lehetőségeket, és azt választotta, amelyik kevésbé látszott kockázatosnak. Rosszul választott, és most nem volt hová mennie. Felállt, felemelte a bőröngyét, és elkezdett járkálni. A családra gondolt. Az anyja és a mostoha apja már meghalt, de még mindig volt Kajúróban három mostoha fivére és egy mostoha nővére. Nehéz lenne errejteniük őt, hiszen nyilván kikérdezik őket, mihelyt a hangolók rájönnek, hogy ki a villának a tulajdonosa. Ez pedig még ma megtörténhetik. És bár ők valószínűleg hazudnának a kedvéért, a cselédeik minden bizonyjal beszélnének. Ráadásul nem is bízhatott meg bennük igazán. Mert amikor meghalt a mostoha apja, az örökség rá első részén kívül Alex kapta meg a házat is, mint legidősebb fiú. Noha ő európai volt, és nem is természetes, csak örökbe fogadott fiú. A testvérei elkeseredtek, és ügyvédekhez fordultak. Alex győzött ugyan, de a többiek valójában sohasem bocsájtottak meg neki. Fontulóra vette, hogy ne szálljon -e meg a Shepherds Hotelben. Sajnos erre bizonyára a rendőrség is gondolt, és a shepherds már nyilván ott volt az Esziati gyilkos személyi leírása. És hamarosan megkapja a többi nagyobb szálloda is. Maradnak hát a panziók. Hogy azokat is figyelmeztetik-e, az attól függ, hogy mennyire alapos munkát akar végezni a rendőrség. Mivel angolokról van szó, lehetséges, hogy a rendőrség kötelességének érzi lelkiismeretesen dolgozni. A legkisebb vendégfogadók tulajdonosainak azonban rendszerint sokkal több a dolguk, mint hogy túlságosan odafigyeljenek a tulakodó rendőrökre. Elhagyta Garden City-t, és a belváros felé indult. Az utcák még forgalmasabbak és lármásabbak voltak, mint amikor elhagyta Kairót. Rengeteg volt az egyenruha, nem csak a brit, hanem az ausztráliai, az újzélandi, a lengyel, a jugoszláv, a palesztínai, a hindú és a görög is. Karcsú, fürge, pamotruhás, erősen felékszerezett egyiptomi lányok sikeresen vették fel a verseny piros arcú, de kedvtelen európai vetértársaikkal. Az idősebb nők közül, mintha többen viselték volna a hagyományosan fekete köntöst és fájlat. A férfiak még mindig ugyanolyan túláradó örömmel üdvözölték egymást. A jobb karjukat kilendítették, aztán hangosan a másik tenyerébe csaptak, és legalább egy-két percig rázták egymás kezét, miközben a másik kezükkel a partnerük vállát szorongatták és izgatottan beszéltek. A koldusok és árusok csak úgy nyüzsögtek az utcán, kihasználva a gyermeteg európaiak áradatát. Wolf galabiában volt, öt békén hagyták, de az idegeneket szünet nélkül ostromolták a nyomorékok, a legyekkel ellepet csecsemőket cipelő asszonyok, a cipőtisztító nu de meg a férfiak, akik a használt borotva pengétől kezdve az óriási töltőtól lakik, amelyekben garantált hat hónapra elegendő a tinta, mindent árultak. A közlekedés még rosszabb volt. A lassú, rozzant villamosok még zsúfoltabbak voltak, mint valaha. Utasok lógtak még a hátsójukra elősített rudakon is. Betolakodtak a vezetőfülkébe, störökülésben ültek a tetőn. Nem voltak jobbak az autóbuszok és a taxik sem. Szemmel láthatólag alkatrész hiány volt, mert rengeteg kocsinak be volt törve az ablaka, lapos volt a gumja és beteg a motorja, hiányoztak a reflektorai vagy a szélvédő törlője. Wolf látott két taxit, egy ócska moriszt, meg egy még ócska Packardot, amelyek végül is teljesen leálltak és most szamarakont vontatták őket. Tisztességes kocsik csak a gazdag pasák hatalmas amerikai limuzinjai voltak, és itt-ott látni lehetett egy-egy háború előtti angol Ausztint. A motoros járművekkel keveredve próbáltak versenyezni a lóvontatta vontatta gárig, A parasztok összvér kordéi. No, meg a lábas jószágok. Tevék, juhok és kecskék. Pedig az utóbbiakat száműzte a város központjából az egyiptomi közlekedési szabályzat legkevésbé végrehajtható cikkeje. És a lárma. Wolf teljesen megfeledkezett a lármáról. A villamosok állandóan csöngettek. A közlekedési dugó keletkezett, valamennyi kocsi egyszerre tülkölt, és ha nem volt miért tülkölni akkor csak úgy szórakozásból tülköltek. Hogy le maradjanak, a kocsisok és a tevehajcsárok is torkuk szakadtából üvöltöztek. Sok üzletben és valamennyi kávéházban arabzene harcogott a teljes hangerőre állított olcsó rádiókból. Utcai járosok kiabáltak szünet nélkül, és a gyalogosok rájuk ordítottak, hogy takarodjanak az útjukból. Kutyák ugattak és rikácsoló kányák köröztek az emberek feje fölött. És néha minden egyéb zajt elnyomott egy repülőgép motorjának zúgása. Ez az én városom, gondolta Wolf. Itt nem kaphatnak el. Körülbelül egy tucat jól ismert panzió várta a különböző nemzetiségű turistákat. Volt köztük svájci, osztrák, német, dán és francia. Rájuk gondolt, de rögtön el is vetette őket. Túlságosan kézzel fekvő, hogy azokba is keresni fogják. Végül is eszébe jutott egy apácák által vezetett olcsó vendégfogadó balákban, aki kötő negyedben. Abban főleg a matrózok szálltak meg, akik gőzhajókon, gyapottal, szín, papírral, kővel megrakott felukkákon jöttek fel a níluson. Volt biztos volt benne, hogy ott nem fogják kirabolni, megfertőzni vagy meggyilkolni, és hogy ott senki sem fogja keresni. Amikor kijutott a szállodai negyedből, az utcák valamivel kevésbé zsúfoltak lettek. A folyót ugyan nem láthatta, de az összezsúfolt épületek közt néha megpillantotta egy-egy felukka magas háromszögű vitorláját. A fogadó hatalmas, düledező épület volt. Valamikor egy pasa villája lehetett. Most egy bronz feszület díszelgett a bejáratból bolt fölött. Az épület előtt fekete köntösbe öltözött apáca öntözgetett egy kis virágágyat. A boltív alatt Wolf beállott a hűvös, csöndes előcsarnokba. Sok mérföldet gyalogolt ma, és nehezek voltak a bőröngyei. Előre őrült, hogy megpihenhet. Két egyiptomi rendőr jött ki a fogadóból. Wolf meglátta a széles bőröveket, az elmaradhatatlan napszemüveket, a katonásra nyílt frizurákat, és elszorult a szíve. Gyorsan hátat fordította rendőröknek, és franciához szólította meg a kertet öntöző apácát. – Jó napot, nővér! – az apáccal kannával a kezébe kiegyenesedett, és rámosolygott. Jó napot! – meglepően fiatal volt. – Szállást óhajt? – Nem, nem szállást, csak az áldását. A két rendőr közelebb jött, és Wolf izgatottan felkészült, hogy mit feleljen abban az esetben, ha kérdéseket intéznek hozzá, és azt is fontulóra vette, hogy melyik irányba meneküljön, ha menekülnie kellene. De a két rendőr elhaladt mellette. Valami lóversenyen vitatkoztak. Isten áldja meg, mondta az apáca. Volt, megköszönte neki az áldást, és továbbment. A helyzet rosszabb volt, mint gondolta. A rendőrség tehát nyilván mindenütt keresi. Már sebes volt a lába, és fájtakarja a bőröndök cipelésétől. Csalódottságot érzett, és egy kicsit fel is volt háborodva, hiszen ebben a városban minden közismerten vaktában történik, és most mégis úgy látszott, hogy egy jól megszervezett hadműveletet irányítottak a kézrekelítésére. Visszakanyarodott, és ismét a városközpont felé indult. Kezdte úgy érezni magát, ahogy a sivatagban érezte, mintha örökké kellene gyalogolnia, anélkül, hogy eljutna valahova. A távolban megpillantott egy ismerős magas alakot. Hussein fák mi volt az? Egyik régi iskolatársa. Volt egy pillanatra megdermet. Hussein bizonyára befogadná, és talán bízhatna is benne. Csak hogy felesége van meg három gyermeke, és azoknak hogyan lehetne megmagyarázni, hogy Akmed bácsi azért jött, hogy náluk lakjon, de a dolog titok, nem szabad még említeniük sem a nevét a barátaiknak. Sőt, hogyan magyarázna meg Wolf a dolgot magának Husseinnek? Hussein Wolf irányába nézett, mire Wolf gyorsan megfordult, és keresztül vágott az úttesten egy villamos mögé. Mikor a szemközti járdára egy gyorsan befordult egy sikátorba, anélkül, hogy hátra nézett volna. Nem, nem kereshet menedéket egykori iskolatársainál. A sikátorból egy másik utcába lyukadt ki, és rájött, hogy közel van a német iskolához. Tünődni kezdett, vajon még mindig nyitva van-e? rengeteg német nemzetiségűt internáltak. Elindult az épület felé, aztán észrevette, hogy az épület előtt a tábori biztonsági szolgálat egyik járőre papírokat ellenőriz. Gyorsan megfordult és visszaindult arra, amerről jött. El kellett tűnnie az utcáról. Úgy érezte magát, mint egy patkány a labirintusba. Bármerre fordult, el volt zárva az útja. Meglátott egy taxit, egy nagy ócska fordott, amelynek a motorház fedője alól sziszegbe jött ki a gőz. Magához intette és beugrott. Bemondott a sofőrnek egy címet, és a kocsi harmadik sebességgel elindult. Nyilván ez volt az egyetlen sebesség, amely menni tudott. Útközben kétszer is megálltak, hogy lehűtsék a felford hűtőt, és Wolf ilyenkor meglapult a hátsó ülésem. Próbálta elrejteni az arcát. A taxi a koptkai vitte, az ősi keresztény gettóba. Kifizette a sofőrt, és lement a lépcsőn a gettó bejáratához. Adott néhány piasztert az öregasszonynak, aki a hatalmas fakulcsot őrizte, és az öregasszony beengedte. A gettó sötét, sziget volt Kairó viharos tengerén. Wolf végigment a szűk utcákon, közben hallotta az ősi templomokból kiszűrődő egyhangú kántállást. Elhaladt az iskola, a zsinagóga meg a pince mellett, ahová állítólag Mária menekült a gyermeki Jézussal. Végül is betért az öt templom közül a legkisebbikbe. Éppen akkor kezdődött az Isten tisztelet. Wolf letette értékes bőröngyeit az egyik patsor mellé. Fejet hajtott a szentek falakra festett képei előtt, aztán az oltárhoz lépett, letérdelt és kezet csókolt a papnak. Aztán visszatért a patsorhoz és leült. A kórus araból kezdte kántálni a szentírás egyik versét. Wolf kényelmesen elhelyezkedett az ülése. Itt biztonságban van, amíg be nem sötétedik. Akkor majd megpróbálkozik az utolsó lehetőséggel. A csacsa hatalmas szabadtéri éjjeli mulatóhely volt az egyik folyómenti parkban. Szokás szerint zsúfolásig tele volt. Volt beállt a bejutásra várakozó tisztek és barátnőik sorába, miközben a száfragik kecskelábú pótasztalokat állítottak fel a térség minden szabad négyzetcentiméterén. A színpadon egy komikus éppen azt mondta, Várjuk csak meg, amíg rommel elfoglalja majd Seperdet. Ott majd feltartóztatják. Wolf végül is kapott egy asztalt meg egy üvegpesgőt. Meleg Melegeste volt, és a rivalda lámpái még elviselhetetlenebbé tették a hőséget. A közönség hangoskodott, szomjasak voltak, és csak pesgőt szolgáltak föl, és ettől gyorsan lerészegettek. Ordítozva kezdték követelni a műsorsztárját, Szonja El Áramot. Előbb azonban még végig kellett hallgatniuk egy túlkövér görögnőt, aki elénekelt az Álmaimban Látlak Én és a Nekem Nem Jutott Senkit című dalokat, s ez utóbbi megnevettette a közönséget. Aztán bejelentették szónját. Egy jó darabig mégse jelent meg. A közönség egyre hangosabb és egyre türelmetlenebb lett, ahogy múltak a percek. Végül, amikor már úgy látszott, hogy rögtön kitör a botrány, topperkés hangzott fel, a rivadalámpák kialudtak, és a téren csend lett. Amikor kigyulladt a reflektor, szonja magasba nyújtott karokkal mozdulatlanul állt a színpad közepén. Áttetsző nadrágot és flitteres melltartót viselt, a teste fehérre volt púderezve. Megszólalt a zenem. dobok peregtek, és egy síp szólt, és a nő mozogni kezdett. Wolf a pesgőjét szülcsölgette, és mosolyogva nézte. Még mindig szonja volt a legkülönb. Lassan részállta a csípőjét, Dobbantott egyet a lábával, Aztán a másikkal. Remegni kezdtek a karjai, Aztán megmozdult a vála, És megrezdült a keble is. Végül delejesen mozgatni kezdte Híres hasát is. A ritmus felgyorsult. Szonya behunyta a szemét, mintha testének minden egyes része A többitől függetlenül mozgott volna. Wolf, mint a múltban is mindig, És mint minden férfi a nézőtéren, Úgy érezte, hogy egyedül van a nővel. Hogy szonya mutatványa csak neki szól, és hogy ez nem színészkedés, nem varázslatos, de mégiscsak üzletszerű színpadi mutatvány, hanem a nő érzéki vonaglása kényszerű, azért csinálja, mert kénytelen csinálni, saját bujateste hajszolja a szexuális őrjöngésbe. A közönség feszülten Némán verítékezve megigézve figyelte. Szonja egyre gyorsabban és gyorsabban mozgott, mintha transzban lett volna. A zene fülsiketítően felerősödött, aztán hirtelen elhallgatott. A rákövetkező pillanatnyi csendben szonja egy rövid, éles kiáltást hallatott, aztán hanyatt behajlította és széttárta a térdét, és addig hajolt hátra, míg a feje a színpad deszkájához nem ért. Egy pillanatig ebben a helyzetben maradt, aztán a reflektor kialudt. A közönség felugrált, és dübörgött tapsviharban tört ki. A lámpái kigyulladtak, és a nő nem volt sehol. Szonja soha sem ismételt. Wolf elhagyta a helyét, adott az egyik pincérnek egy fontot, a legtöbb egyiptominak ennyi a három havi bére, hogy vezesse őt a színfalak mögé. A pincér megmutatta neki Szonja öltözőjének az ajtaját, aztán eltűnt. Wolf bekopogott az ajtón. Ki az? Wolf belépett. A nő egy támlátlan széken ült, sejemköntösben, s éppen a smit kétszettele, Meglátta a férfit a tükörben, és hirtelen szembe fordult vele. Wolf rá köszönt. Hello, szonyja! A nő rámerett. Egy hosszú pillanat múlva azt mondta. Te csirkefogó. Szonya nem változott, szép nő volt. Hosszú, csillogó, dús, fekete haja volt és nagy, kicsit kidüllett barna szeme, buja szempillákkal. Kiálló pofacsontsa miatt nem kerek, hanem formás volt az arca. Kecsesen arrogáns ívelt óra alatt telt ajkak takarták el az egyenletes fehér fogsort. A teste csupa lágy domborulat volt, de mivel két hüvellyel magasabb volt az átlagnál, nem látszott kövérnek. Dühösen villogott a szeme. Mit keresel itt? Hol voltál? Mi történt az arcoddal? Wolf letette a bőröngyeit és leült a díványra. Alulról nézett fel a nőre. Szondja szóval csípőretett kézzel állt előtte. Előre az állait, keble tisztán kirajzolódott a zöld alatt. – Gyönyörű vagy, – mondta Vol. – Takarodj innen! Wolf gondosan szemügyre vette a nőt. Túlságosan jól ismerte ahhoz, hogy szeresse vagy utája. A múltjának egy része volt, mint egy régi barát, aki a hibái ellenére is barát maradt, csak mert mindig is az volt. Wolf azon tűnődött, vajon mi történt szónjával, ami a ő évekkel ezelőtt elhagyta kairót. Érhez ment, házat vásárolt, menedzsert változtatott, gyereke született. Rengeteget törte a fejét a délután folyamán a hűvös félhomályos templomban, hogy miképpen közelítsen hozzá. De nem jutott semmilyen eredményre, mert nem tudhatta biztosan, milyen magatartást fog tanúsítani a nő, ha meglátja. Ebben még mindig nem volt biztos. Szunja dühösnek és megvetőnek látszott, de vajon valóban azért? -e? Hogyan viselkedjen vele? Legyen elbűvölő és tréfás, vagy agresszív és erőszakos, vagy kétségbeesett és könyörgő? Segítségre van szükségem, mondta meg őszintén. A nő arckifejezése nem változott. Az angolok keresnek, folytatta Wolf. Figyelik a házamat, és valamennyi szálloda megkapta a személyleírásomat. Nincs hol aludnom, szeretnék hozzád költözni. Menj a fenébe, mondta a nő. Hadd mondjam el, hogy miért hagytalak faképnél. Két év után hiába mondasz akármit. Legalább egy percet hagyj, hogy megmagyarázzam cserébe, szóval mindenért. Nem tartozom neked semmivel, mondta a nő. Egy pillanatig még dühösen merett rá, aztán kinyitotta az ajtót. Wolf azt hitte, hogy ki akarja őt dobni. Az arcát figyelte, mikor a nő visszanézett rá, kezével a kilincsem. Aztán Szonya kidugta a fejét az ajtón, és nagyot kiáltott. Hozzon valaki nekem egy italt! Wolf egy kicsit megkönnyebbült. Szonya becsukta az ajtót, és visszatért a szobába. Egy percet adok, mondta Wolfnak. Így akarsz állni fölöttem, mint egy börtönőr? Nem vagyok veszedelmes. Elmosolyodott. Ó, dehogy nem, mondta a nő, de visszatért a székéhez, és folytatta a jeleszedését. Wolf habozott. A másik probléma, amin a hosszú délután folyamán a kopt templomba töprengett, az volt, hogy miképpen magyarázza meg, miért hagyta el annak idején búcsú nélkül, és miért nem lépett vele azóta sem érintkezésbe. Semmi sem hangozhatott kevésbé meggyőzően, mint az igazság. Kelletlenül ugyan, de kénytelen volt megosztani vele a titkát. Kénytelen volt mindente elmondania neki, mert kétségbejtő helyzetben volt, és a nő az egyetlen reménye. Elkezdte. Emlékszel rá, hogy 1938-ba bejúrutba mentem? Nem. Még egy kötőt is hoztam neked onnan. A nő tekintete találkozott a tükörben az övével. Már nincs meg. Wolf tudta, hogy hazudik. Folytatta. Azért mentem oda, hogy találkozzam egy Heinz nevű német katonatisztel. Arra kért, hogy dolgozzam Németországnak az elkövetkezendő háborúban. Vállaltam. Szonyja elfordult a tükrétől, szembe vele, és Wolf most már látott valamit a tekintetében, ami, mintha reményt adott volna. Azt mondták, jöjjek vissza Kairóba, és várják, amíg újból hallok róluk két évvel ezelőtt üzentek. Azt akarták, hogy menjek Berlinbe. Elmentem, elvégeztem egy tanfolyamot, aztán a Balkánon és a Közelkeleten dolgoztam. Februárban visszatértem Berlinbe, és újabb megbízást kaptam. Idekültek. – Csak nem azt akarod nekem bemesélni? – kérdezte hitetlen a nő, hogy kém vagy. – De igen. – Nem hiszek neked. – Hát akkor nézz ide. Wolf felvette az egyik bőröndöt és kinyitotta. – Ez egy adóvevő, hogy üzleteket küldhessek rommelnek. Becsukta a bőröndöt és kinyitotta a másikat. – Ezt meg a költségeimbe kaptam. A nő rámerett a egy kötegekre. – Úristen! – mondta. Ez egy egész vagyon. Kopogtak az ajtó. Wolf becsukta a bőröndöt. Egy pincér jött be, pesgőt hozott egy jeges vödörben. Amikor meglátta Wolfot, megkérdezte. Hozzak még egy poharat? Nem, mondta türelmetlenül szonja. Takarodj! A pincér elment. Wolf felbontotta a pesgőt, teletöltötte a poharat, odatta szonjának, ő meg jót húzott az üvegből. Ide figyelj, mondta. A hadseregünk győzni akar a és mi segíthetünk nekik. Csak tudniuk kell a brittek erejét, a katonák számát, a hadosztályok és a parancsnokok nevét, a fegyvereik meg a felszerelésük minőségét, és, ha lehetséges, a hadi terveiket. Mi itt vagyunk Kairóban. Ezeket itt mind megtudhatjuk. Aztán, ha a németek elfoglalják Kairót, mi leszünk a hősök. Mi? Te segítesz nekem! És az első, amit tehetsz, az, hogy adsz nekem egy helyet, ahol megszálljak. Te gyűlölöd a britteket, nem? Te is szeretnéd látni, hogy kiűzzék őket Egyiptomból. Rajtad kívül bárkinek segítenék. A nő megitta a pesgőjét, és újra töltötte a poharát. Wolf kivette a kezéből a poharat, és kiitta. Szonja, ha csak egy levelező lapot is küldtem volna neked Berlinből, a brittek téged börtönbe dugtak volna. Nem haragudhatsz rám most, hogy már tudod, miért nem küldtem? Lehalkította a hangját. Visszahozhatjuk a régi szép időket. Jó ételeket eszünk, és a legjobb pesgőt isszuk. Új ruhákat veszünk, csodálatos partikat rendezünk, és amerikai kocsink lesz. Elmegyünk Berlinbe, te mindig is szerettél volna Berlinben táncolni. Ott sztár leszel. Németország új típusú nemzet. Mi fogunk uralkodni a világon, és te hercegnő lehetsz. Mi... Elhallgatott. Mindez nem hatott a nőre. Ideje volt kiátszani az utolsó kártyáját. – Hogy van, Favzi? – Szonyja lesütötte a szemét. – Elhagyott a szuka. Wolf letette a poharat, aztán két kézzel megfogta Szonyja nyakát. A nő felnézett rá, de nem mozdult. Wolf felnyomta a hüvelykújjaival az állát, és kényszerítette, hogy fölálljon. – Fogok én találni magunknak egy másik Favzit – mondta lágyam. Észrevette, hogy a nő szeme hirtelen könnyes lett. Wolf kezel lesitlokta sejem köntösön, végig a nő testén, és megsimogatta a fenekét. Egyedül csak én tudom, hogy mire van szükséged. Száját a nő szájára nyomtak, beleharapott az ajkába, és addig harapta, amíg a vér ízét nem érezte. Szondja behúnyta a szemét. Gyűlöllek, nyugta. Az este hűvösében Wolf gyalog sétált végig a Nílus mellett a vontatő fényen a bárkaház felé. A sebek eltűntek az arcáról, és a hasmenése is elmúlt. Új fehér öltöny volt rajta, és két zacskót cipelt, tele a kedvenc csemegéivel. Zamálek a szigeti villanegyek csöndes volt és békés. Kairó központjának zajait csak gyengén lehetett hallani, nagyon széles volt a folyó. A csendes, iszapos, nírus hullámai szeliden csapkodták a part mentén sorakozó bárkaházak oldalát. A bárkák mindenféle alakú és nagyságú volt közöttük, tarkára voltak festve, fényűzően voltak berendezve, és nagyon mutatósan hatottak a késői napsütésbe. Szonya bárkaháza kisebb volt, mint a többi, de sokkal gazdagabban volt bebútorozva. Deszkapadló vezetett az ősfényül a fedélzetre, amely nyitott volt ugyan, hogy átfújjon rajta a szellő, de zöld fehér csíkos ponyvatető vette a naptól. Wolf felment a hajóra, és lement létre a belsejébe. Zsúfolva volt bútorokkal, székekkel, heverőkkel, asztalkákkal és csecsebecsékkel, teli szekrényekkel. A hajó órába parányi konyha volt. Vöröses barna földigérő bársony függönyök osztatták két részre a helyiséget. A függönyök mögötti rész volt a hálószoba, és a hálószoba mögött a hajó volt a fürdőszoba. Szonja egy párnán ült, és a lábújai körmét festette. Különös, hogy milyen ápolatlan tud lenni, gondolta Wolf. Piszkos pamut ruha volt rajta, az arca nyúzottnak látszott, és még nem fésülködött meg. Fél óra múlva, amikor elindult a csacsaklubba, persze úgy fog kinézni, mint egy álom. Wolf letette az acskókat egy asztalkára, és elkezdte kirakni belőlük, amit hozott. Francia pesgő, angol nalant lekvár, német kolbász hűrtyajás, Skót lazac. Szonya a nézet föl. Ilyesmit manapság nem lehet kapni, háború van. Wolf elmos hődött. Kuláliban van egy kis görög szatócs, aki nem feledkezett meg egyik legjobb vevőjéről. Megbízható? Nem tudja, hol lakom. És különben is, az ő boltja az egyetlen hely Észak-Afrikában, ahol kaviárt lehet kapni. Szonya odalépett és belenyúlt az egyik zacskóba. Kaviár! Levette az üvegről a tetejét, és ujjaival nyúlt bele a kaviárba, és mohón enni kezdte. Nem ettem kaviárt, amióta. amióta elmentem, fejezte be Wolf a mondatot. Betette egy üvegpesgőt a jégszekrénybe. Ha vársz néhány percet, jégbehűtött pesgőt is ihatsz hozzá. Nem tudok várni. Te sohasem tudsz? Wolf kivette az egyik zacskóból az angol nyelvű újságot, és neki látott, hogy átnézze. Gyalázatos papírra volt nyomva, tele kommunikékkel, a háborús hírek erősebben voltak cenzúrázva benne, mint a BBC adásai, amelyeket mindenki hallgathatott. A helybéli híranyag még silányabb volt, tilos volt kinyomtatni az egyiptomi ellenzéki politikusok beszédeit. Rólam még mindig nem írnak semmit, mondta Wolf. Ugyanis már elmesélte Szonyának az eszjáti eseményeket. Mindig késnek a hírekkel, mondta Szonyja. Tele volt a szája kavijáról. Nem arról van szó. Ha hírt adnának a gyilkosokról, azt is meg kellene írniük, hogy mi volt az indítéka. Különben az olvasók találgatni kezdenének. Az angolok nem szeretnék, ha az emberek gyanítanánk, hogy a németeknek kémelyik vannak Egyiptomba. Rossz hatás keltene. Szonya bement a hálószobába átöltözni. A függönyön keresztül kérdezte meg. Ez azt jelenti, hogy már nem keresnek téged? Nem azt Találkoztam Abdullah-kal a szukban. Azt mondja, hogy az egyiptomi rendőrséget tulajdonképpen nem nagyon érdekli a dolog, de van egy bizonyos Vandám nevű őrnagy, aki állandóan zaklatja őket. Wolf összeráncolta a homlokát és letette az újságot. Nagyon szerette volna tudni, hogy Vandám volt-e az a tiszta, aki betört a villa lesz Bár Bárcsak módjából lett volna közelebbről megnézni ezt az embert. Sajnos az utca másik oldaláról a tiszta arca, amelyet bárnyékolt az ellenző sapka, csak sötét foltnak látszott. Szonya megkérdezte: Abdullah ez honnan tudja? Nem tudom, mondvállalt Wolf. Ő tolvaj, sok mindent hall. A jégszekrényhez lépett, és kivette belőle a pesgős üveget. Még nem volt eléggé hideg, de ő nagyon szomjas volt. Töltött két pohárral. Szonya felöltözködve jött ki a hálószobából. Ahogy Wolf előre sejtette, teljesen átalakult. A frizurája tökéletes volt, az arca halványan, de ügyesen ki volt festve, áttetsző, cseresznyepiros ruhát viselt és hozzáillő cipőt. Pár perc múlva léptek hangzottak fel a padlón, és valaki bekapogott a csapóajtó. Szonya takszia érkezett meg. A nő kiitt a pesgőt és elment. Nem köszöntek el egymástól. Még csak egy hellót sem mondtak. Wolfa a pohárszékhez lépett, ahol a rádiót tartotta. Kivette a bőrönből az angol regényt, és a regényből a papírlapot, amely a rejtjel kulcsát tartalmazta. Tanulmányozni kezdte a kulcsot. Ma már is 28-a van. A 28-hoz hozzá kell adnia a 42-t, az év számot, és megkapja a regény azon oldalának a számát, amely az üzenetek kódolásához fel kell használnia. Május az év ötödik hónapja, tehát minden ötödik betűt figyelmen kívül kell hagynia. Elhatározta, hogy ezt fogja üzenni. Megérkeztem, jelentkezem, vétel. A hetvenedik oldal tetején végigment az első soron, amíg meg nem találta az első M betűt. Az ötödik betűt nem számítva, a tizedik betű volt a sorban. A kódolásban tehát az ABC tizedik betűjét a jét t kellett használnia. Aztán egy E betűre volt szüksége. A könyvben az M után a harmadik betű volt az E. A megérkeztem E-jét, tehát az ABC harmadik betűjével a C-vel kell jelölnie. Az olyan ritka betűk kódolására, amilyen például az X, különleges eljárások voltak. Ez a fajta kódolás a titkosírásnak egy olyan változata volt, amely önmagában elméletben is, gyakorlatban is teljességgel megfejthetetlen. Ahhoz, hogy aki az üzenetet lehallgatja, áttehesse azt német nyelvre, pirtokába kellett lennie a regénynek is, meg a pulcsnak is. Miután Wolf elkészült a sifrírozásra, megnézte az óráját. Az adást éjfélkor kellett kezdenie. Még két órája volt, csak azután kellett bemelegítenie az adóvevőt. Töltött magának még egy pohárpesgőt, és elhatározta, hogy megeszi a kaviárt. Keresett egy kanalat, és kezébe vette az üveget. Üres volt. Szonya mind megette a kavijárt. A leszállópálya egy széles sáv volt a sivatagba, ahonnan sietve eltakarították a tövises cserjét és a nagyobb köveket. Rommel lenézett a földre, amely egyre közelebb jött hozzá. A Srak a német parancsnokok által a csatatéren való rövid kirándulásokra használt könnyű repülőgép utcát le, mint egy légy, amelynek kerekei vannak hosszú első lábai végén. A repülőgép megállt, és rommel kiugrott belőle. Először a hőség csapta meg, aztán a por. Odafent a magasba viszonylag hűvös volt, most úgy érezte, mintha egy kemencébe lépett volna. Azonnal csorogni kezdett óla a veríték. Mikor lélegzetet vett, azonnal vékony homokréteg lepte be az ajkát meg a nyelvehegyét. Egy légy telepedett órára. Dühösen elhesegette. Fog Mellantin a hírszerző tisztje rohant Rommel után a homokba, magas cárú csizmájába porfelhőket kavarva. izgatottnak látszott. – Itt van Kesselring! – lihegte. – Aug das nocht, mondta Rommel. – Már csak ez hiányzott nekem. Kesselring a mosolygós tábornat képviselte mindazt, amit Rommel ki nem állhatott a német hadseregben. Vezérkari tiszt volt, és Rommel gyűlölte a vezérkart. És Kesselring volt a Luftwaffe egyik megalapítója, Azért a lufla féjé, amely oly sokszor cserben hagyta Rommelt a sivatagi háborúba. És ami mindennél rosszabb, Kesserling snob volt. Egyik csípős megjegyzése visszakerült Rommelhez. Amikor valaki panaszkodott, hogy Rommel gorombáskodik az alárendelt tisztekkel, Kesserling azt mondta. Talán érdemes lenne beszélni vele a dologról, ha nem volna Württembergi.” Rommel ugyanis Württembergben született, és Kesselring megjegyzése sűrítve tartalmazta mindazt az előítéletet, amely ellen Rommel egész pályafutása során kénytelen volt harcolni. Nehézkes léptekkel elindult a homokban a parancsnoki kocsi felé. Fommellentín meg utána. Krüvel tábornok fogságba esett, mondta mellentin. Kénytelen voltam felkérni Kesselringet, vegye át a helyét. Az egész délután azzal töltötte, hogy önt próbálta megkeresni. Egyre rosszabbul hangzik, mondta fanyarul Rommel. Beléptek a parancsnoki kocsi egy óriási teherautó hátsó ajtaján. A kocsiban jó leső árnyék volt. Kesszel ringett térkép hajolt, és bal kezével a legyeket hesegette, a jobbjával meg egy vonalat rajzolt a térképre. Felnézett és elmosolyodott. Ó, kedves Rommel, hála az égnek, hogy visszajött, mondta mézes mázusai. Rommel levette a sapkáját. Egy ütközet késletetett. – dörmögte. – Sejtettem. Mi történt? A Rommel a térképre mutatott. Ez itt a Gazala vonal. A gazalavonal egy sor megerősített bunkerből állt, amelyeket aknamezők kötöttek össze, és a Gazalai tengerpartul ötven mérföldnyire nyúlt be déli irányba a sivatagba. Megkerültük a vonal déli végét, és hátulról támadtuk meg őket. Jó ötlet! És mi volt a baj? Az, hogy kifogytunk a benzimből meg a lőszerből. Rommel nehézkesen leült. Hirtelen nagyon fáradtnak érezte magát. Ismét tette hozzá. Kesszering volt a felelős, mint déli főparancsnok Rommel utánpótlásáért, de a tábornagy úgy tett, mintha észre sem venné a rá vonatkozó burkolt kritikát. Belépett egy tiszti szolga. Néhány csészeteját hozott egy tálcán. Rommel belekortyolt az övébe. Abban is homokolt. Kesszering társalgási hang nem men szólalt meg. Ma délután abba a szokatlan élményben volt részem, hogy kénytelen voltam átvenni az egyik önalárendelt tábornok szerepét. Rommel dühöngött. Előre tudta, hogy valami gúnyos megjegyzés következik. Pedig most nem volt kedve Keszelringgel vitatkozni, csak az ütközetre akart gondolni. Keszelring folytatta. Rendkívül nehéznek találtam a feladatot, mivel meg volt kötve a kezem. Egy olyan főparancsnoknak lévén alárendelve, aki nem adott ki semmiféle parancsot, sőt, elérni sem lehetett. Az ütközet kellős közepén voltam, és ott helyben adtam ki a parancsokat. Attól még érintkezésbe maradhatott volna a parancsnoki kocsival. Úgy csak az angolok harcolnak, csattant felrombá. A tábornokait még földekkel az arcvonalak mögött maradnak, hogy fenntartsák az érintkezést a parancsnokságukkal. Én azonban győzni akarok. Ha lett volna utánpótlásom, már kaíróban lennék. Ön nem megy Kairóba, mondta élesen Keszlerin. Ön Tobrukba megy, és ott marad, amíg én el nem foglaltam Máltát. Ez a Führer parancsa. Természetesen. Rommelnek eszeágában sem volt újra kezdeni a vitát. Még nem. Tobruk volt a közvetlen cél. Ha azt a megerősített kikötőt elfoglalták, az Európából érkező konvojok, akármilyen hiányosak is, Egyenesen a frontvonalhoz jutnak, és nem kell megtenniük hosszú utat a sivatagon keresztül, amely olyan sok benzint igényel. De ahhoz, hogy elérjük, át kell törnünk a gazala vonalat. Mi lesz tehát a következő lépése? Kénytelen leszek visszavonulni és átcsoportosítani az erőimet. Rommel észrevette, hogy keszering felhúzta a szemöldökét. A tábornak tudta, mennyire gyűlöl Rommel visszavonulni. És mit fog csinálni az ellenség? intézte Kesselving a kérdés von mellentinhez, akinek mint hírszerzőnek kötelessége volt, hogy a becslések alapján tájékozott legyen az ellenség helyzetéről. – Üzőbe vesz minket, de nem azonnal, mondta von mellentin. Szerencsére az angolok mindig késve használják ki a helyzeti előnyüket, de előbb-utóbb meg fognak próbálni kitörni. Rommel megszólalt. – A kérdés csak az, hogy hol és mikor. – Úgy van, helyeselt von mellentin. Látszott rajta, hogy habozik, aztán kimondta. A mai jelentésekben van egy részlet, amely érdekelni fogja önt. Jelentkezett a kém. A kém ráncolta össze a homlokát rommel. Ja, ő! Már emlékezett. Annak idején ő maga repült bemélyen a líbiai sivatagba, a gialói oázisba, hogy végső utasításokkal lássa el azt az embert, mielőtt elindult volna maratoni gyaloglására. Wolf, igen, az volt a neve. Rommelre mély benyomást gyakorolt a bátorsága, de az esélyeit illetően pessimista volt. Honnan jelentkezett? Kairóból. Tehát odaért. Ha ezt meg tudta csinálni, akkor mindenre képes. Talán azt is tudja előre jelezni, mikor akarnak kitörni. Keszelling közbeszólt. Úristen, csak nem támaszkodik a kémekre. Én nem támaszkodom senkire, mondta Rommel. Én vagyok az, akire mindenki más támaszkodik. Jó jó! Kesszelink higgadt volt még mindig. Mint tudja, a hírszerzés sohasem ér sokat, és a kémek útján való hírszerzés a legrosszabb. Ezzel egyetértek mondta Rómer nyugodtabban. De az az érzésem, hogy ebben az esetben más a helyzet. Nem hinném, mondta Kesszelink.